Розділ Через 27 хвилин 12 секунд Раті постукав у затвор і надіслав мені в потік повідомлення. «Можна зайти поговорити?» «Коротко мою, маєш?» – запитав я. Настала пауза. Я моніторив свої внутрішні сигнали за наявністю ключових слів, як тоді, коли мене винаймало для контрактів, щоб упевнитися, що ніхто не гукає на допомогу. Але тепер, коли Дат знову активний, це малоімовірно. Хіба що він сам вирішив би всіх повбивати, і в такому разі ми в дупі. Але це теж малоймовірно. бо Дат весь час намагався зі мною зв'язатись, і я сумнівався, що він планував масове вбивство, водночас складаючи повідомлення про те, який я невдячний, а ще неправий, ображений дурко. Не такими словами, але на увазі малося це. І чому ж я, бляха, з ним не розмовляю? Ну, ви зрозуміли. Тоді Ратів відповів. У мене. То він про куртку. Тоді можеш заходити. Знову настала пауза. Ратів запитав. А можна ще о мені? Я гупнув потилицю об стіну. Сидів на стільниці біля умивальника і на фоні запустив 237 серію з лету та занепаду місячного святилища, щоб удавати, ніби переглядаю його, коли дат не мені 400 плюс пінгів. Як ви могли помітити, швидкість обробки дозволяє мені думати про багато речей і виконувати багато чого одночасно. Більше, ніж здатні люди, аугументовані люди і низькофункціональні боти. Через датову ж швидкість обробки йому здавалося, ніби я рухаюся сповільнено. Тому Дат ніби і мав неябияке терпіння, але закипав, коли не отримував бажаного миття. Це був один із кількох способів успішно його морочити. За допомогою гігієнічного комплекту я змив із себе кров і рідину, але на сердився, щоб приймати душ. Душ дарує приємність, а я хотів зберігати гнів. Якоїсь миті з рециркулятора випала футболка на довгий рукав, що належала до уніформи датового екіпажу. Першим імпульсом було б викинути її, але футболка була мені потрібна, тож я натягнув її через голову, а рештки своєї сорочки скинув на підлогу. Тепер я сидів, закинувши чоботи на поліровану поверхню столу. Сподівався, що дата це дратує. Припускав, що тут він усе бачить через сенсори, а не через камеру. Не хотілося засмучувати Амену ще більше, тож я відповів. Так. Затвор піднявся, і Ратті за мене увійшли. Ратті полагодив коліно і вже не шкутиргав. Він закрив затвор, і Амена підійшла до іншого краю вмивальної стільниці і всілася зверху. Вона підібгала ноги, стривожено спостерігаючи за мною. Я чую все, що ви говорите, хай де ви перебуваєте на борту, сказав я. Раті усміхаючись, подав мені куртку. Так, але я вже звик. Так, я зрозумів, що мається на увазі. Він взагалі звик до мене. Куртку почистили і відновили, а її матеріал переплели заново, щоб затулити обпалені частини і дірки. Раті зітхнув, сперся на стіну і сказав. «Виходить у тебе з цим транспортом якісь стосунки?» «Мене це нажахало. Люди огидні». «Ні!» – Ратті роздратово напирхнув. «Ти я не про сексуальні, а мене звела брови від непорозуміння і цікавості». «А таке можливо?» «Ні!» – відказав я їй. Ратті продовжував своє. «У вас дружба!» – я втиснувся в куток і обійняв свою кортку. «Ні! Вже ні!» «Вже ні?» – гостро запитав Ратті. «Ні!» – дуже твердо відповів я. Дат припинив мені пінгувати, але я знав, що він нас слухає. Відчуття таке, наче в тебе є злоякісний безсторонній інтелект, здатний на власний розсуд позирати тобі з-за плеча». Вираз у Раті був нейтральний, але й скептичний, що страшенно дратувало. «Ти з багатьма ботами встиг подружитися?» – запитав він. Я згадав бідного загиблого Мікі, який хотів стати моїм другом. З умовірністю 93% Мікі хотів стати другом для всіх, але він якось мені сказав, у мене є друзі-люди, але я ще не мав такого друга, як сам. «Ні, все не так», – сказав я. «Не так, як у людей», – Ратті зберігав скепсіс. «Хіба? Цей транспорт, схоже, вважає інакше. Транспорт уявлення не має, що меле, а ще в багато бреше, і взагалі він марзотник», – відказав я. Мізерне, непомітне для людського око коливання в освітленні підказало мені, що дат почув. «Чому ти звеш його датом?» – запитала Амена. «Він сказав, що його звуть Перегелій». «Це анаграма», – пояснив я. «Допоголовий аналітичний транспорт». А ми не вирішилися на мене. Це не анограма. Та й чорт з ним. Людські слова, їх стільки різних, мені однаково. При цьому, продовжив Раті, хоч ви з Перегелієм знаєте, як вести стосунки з людьми, мені здається, ви обоє не до кінця розумієте, як це робити між собою, звучало все одно годотно. Ти мусиш це називати стосунками, Раті з незаводним плечем. Слово дружба тобі не до вподоби. Які ще є? Мені нічого на думки не спадало. Я швиденько парився в архівах і взяв перший ліпший результат. Взаємне адміністративне сприяння. Освітлення знову замерехтіло, в чому я відчитав крайній сарказм. «Я знаю, що ти робиш, дате! Припини зі мною комунікувати!» – закричав я. А мене роззернулося по кімнаті, щоб зрозуміти, на що я реагую. Раті знову зітхнув. «Не знаю, чи ти слухав, чим ми займаємося за межами цієї вбиральні, але Арада Стягу привели з перегелієм переговори і дійшли рішення. Ми допоможемо відшукати і сподіваємося звільнити його екіпаж, а він надасть нам усе потрібне, щоб повернутися в простір збереження». «Це не рішення», – відповів я. «Ви просто погодилися на його вимоги». «Ми знаємо». Безпорадно замахав руками раті. Але іншого вибору у нас немає. Навіть якби він дозволив нам відправити крізь кротовину маячок із проханням про допомогу, найближча станція буде на території корпоративного кільця. А ми в так званій втраченій системі, в якій одна з корпорацій отримала право на порятунок майна. Тож ми таким чином порушуємо чимало їхніх законів, і крім того, перебуваємо в транспорті, у якого на двигуні встановлені чужі рештки. Якщо хтось отримає маячок з повідомленням про те, що наш транспорт модифікували проти його волі, нам це не дасть нічого, окрім гори величезних штрафів екіпажу Перегеля, та їхнього університету ситуація може бути ще гірша. Тут він мав рацію. Навіть недооцінював проблеми. Тут усе не так, як на території альянсу збереження. Відповідач станції може вирушити назустріч лише тим, хто перебуває в межах визначеної зони впливу станції, і до того ж, вони не пересилають маячки лиха, а також не відправляють відповідачів у куртовини. Максимум, що зроблять, це передадуть виклик місцевій компанії порятунку, яка зв'яжеться з нами і запропонує контракт на допомогу. Доведеться заплатити їм наперед. А ще ми, мабуть, будемо винні станції за те, що вона передала виклик, хоча це залежить від місцевих правил. В мене відвисла щелепа. «Щоб нас врятували, доведеться ще й платити?» – Раді почухав обличчя й пробурмотів. «А, ненавиджу корпоративне кільце». «Правда? Я теж», – додав я. «Так, це був сарказм». І тут мені спало на думку те, що я мав би помітити раніше. А мене намагалася осмислити всі можливі наслідки. «А якщо корпорати такі з'являться, з тобою проблем не буде? Ти ж конструкт». «Не буде», – відповів я. «Наскільки ж люди зі збереження не уявляють, як працює корпоративне кільце?» Вартмехи тут не заборонені. Твоя мати – моя зареєстрована власниця, а ти її визначена представниця. Це точно мене, а не Тіаго. Дівчина сполотніла. Моя мати – не власниця тобі? Ні, власниця. Доктор Кабхарадвач колись казала мені, що люди з її збереження не розуміють цих понять, і я й загалом повірив, але бачити ці погляди в дії – це зовсім інше відчуття. А мене глянуло на Раті в пошуку допомоги. Він понуро кивнув. «Рада, Оверс і я маємо сертифіковані копії відповідного документа, збережені в наших інтерфейсах про всяк випадок. Якщо ми таки потрапимо в руки корпоратів, а мене, ти заяви про законну власність над Вартмегом». Дівчина замахала руками. «Але ж це фу!» «Мені також не подобається», – зізнався я. «Коротше, Перегелій каже, що на ремонт рушийних систем йому потрібен час, і вже після того зможемо почати пошуки, а поки маємо можливість підготуватись і скласти плани». Сказав Раті, і Рвучко сплеснув долоні. «То тепер ти вийдеш звідси?» «Так», – я зіскочив зі стільниці і натягнув куртку поверх дурної датової футболки. «Тому що дат бреша!» Цього разу, коли світло замерехтіло, сарказма не відчувалося. Я вийшов у медичний відсік. Голоекран із зоною керування досі працював, а рада була в робочому сидінні, а Т'яго тепер стояв біля неї. Вони переглядали дані про стан двигуна під час датової підсиленої чужими рештками подорожі через кротовану і подеколи видавали нажахані звуки. Оверс у медичному відсіку на стерильній робочій поверхні працювала над імплантом, який ми видалили з електри. Вони вивчали його за допомогою оптичного поля, в якому плавали та оберталися збільшені скановані зображення деталей. Електра сиділа на каталці біля Оверс, поглядаючи, що та робить з імплантом. Оверс визирнула зі свого потоку і з цікавістю нас роздивилася. Хм, то м, усі готові зараз розмовляти? Не зовсім. раді говорив схвильовано, що не здавалося щирим. «Арадо, цей транспорт прибув сюди не для того, щоб відповісти на сигнал лиха», – сказав я. Т'яго обернувся і глянув на мене з підозрою. Рада відсунулася в робочому кріслі, хтось приніс її ліки з набору для екстреної допомоги, щоб допомогти з опіком на щоті. «Вартмехо, наразі ми з перегелієм дійшли робочого рішення. Якщо не йдеться про якусь загрозу для нас, ти точно хочеш сваритися з ним саме зараз?» «Точно хочу!» Раті скинув руки до гори, підійшов і сів біля Оверс. З виразом «закінчуємо вже з цим на обличчі!» Оверс запитала. Вартмеху, звідки ти знаєш, що сигналу лиха не було?» Це освітньо дослідницьке судно. У каютах студентів і навчальних відсіках немає слідів користування, а лабораторний модуль був неактивний. Крім того, не під'єднано вантажний модуль. То що ж він робив, коли отримав сигнал лиха? Усі люди попіднімали обличчя до стелі. Отак ти собі уявляєш бажання допомогти, озвався Дат. Отак я собі уявляю готовність до протилежних дій, відказав я. Я тут проти власної волі, і ти про це пошкодуєш. А рада притиснула долоні до обличчя. «Може, повернись у вбиральню і ще раз над цим подумай?» «Я вже надумався», – відрізав я. «Це точно», – прокоментував Дат. «Знаю, я сам війшов у цю пастку. Та це, хоч як дивно, мене не втихомирило. Ти мав причину сюди прибути, і то не сигнал лиха. А яку?» Праворуч від мене відбувалось от що. Електра прошепотіла Оверс і Раті. «Чому ви дозволяєте вашому вертмеху так поводитися?» Оверс випнула щелепу. «Він не наш фартмех, це?» – Ратті стиснув її зап'ясток і кинув погляд, який я розпізнав, як «не варто довіряти корпоратам». Елетрі він відповів. «Зазвичай він дуже відповідальний». Т'яго не зводив очей з мого зображення на відеоконференції, а на обличчі в нього тримався похмурий вираз. «Гарне запитання», – сказав він. «Звісно, зараз ніхто з цих розсудливих людей мене не підтримує». Але ж мусить на мій бік стати той, хто вічно зі мною не згоден тоді, коли я не клею з себе дурня. «Чому ти тут?» – повторив я своє запитання Датові. «Для чого ти прибув насправді? Дослідження далекого космосу, навчання людей, перевезення вантажів – усе це не пояснює твою присутність тут у системі, де корпорати намагаються повивозити майно з мертвої колонії?» «Те, що відбулося перед викраденням мого екіпажу, вас не стосується». «Почало стосуватися від моменту, коли ти викрав мене», – відповів я. Тебе тут ніхто не тримає. Можеш піти, коли тобі хочеться. Дай вихід сам, знаєш. Звучало настільки саркастично і підло, наскільки ви собі і уявляєте. А ще, ймовірно, трохи погрозливо для людських вух. А рада і раті махала мені, що я витломочив, як прохання негайно замокнути. Але я знов змусив дати втратити самовладання і перейти до погроз. А саме цього мені й хотілося. Я склав руки та промовив. «Ти засмучуєш амену!» Раніше я собі відзначив, що в розмовах за мною Дат застосовує зовсім не такий тон, як з іншими людьми. Я не думав, що він кривдитиме інших, але їхніми почуттями він так не переймався, як аменіними. Хай там чим ще Дат займається, освітній простір і каюти з двоповерховими ліжками свідчить про те, що він регулярно виконує функції навчального судна. І коли я був дурним, а ми ще дружили, про молодих людей він говорив зверхньо. А мене глибоко вдихнуло з наміром, мабуть, заперечити, спираючись на свою позицію, мовляв, хоч я відносно випищена дівчина з максимально наївної людської спільноти, я відчуваю потребу вдавати, ніби тут мене нічого не тривожить. Я подивився на неї і звернувся через наш приватний потік. «Кажи чесно!» – вона видихнула. Длубаючись у палубі носоком чоровика, вона неохоче визнала. «Сірі люди мене налякали. І як стріляли по мені, і...» Я дуже хочу знати, що відбувається, а не якусь зручну оповідку. Запала довга тиша. Я відчув на собі чимало людських поглядів, а також масивність і увагу в потоці віддата. Нарешті він озвався. Щоб відповісти на це запитання, мені треба порушити угоду про конфіденційність мого екіпажу. Ти викрав мене і моїх людей, сказав я. Це порушення мого контракту, контракту, який я сам з ними уклав. Не компанію, тобто, особистий контракт. І тут Дат затягує мене сюди і все псує. «Подумай над цим», – відказав Дат. Тоді виклав схему, в якій було показано. Він відрізав електро від загального потоку, а в закритий канал для мене і п'ятьох моїх людей сказав, «Ця інформація має залишитися в таємниці. І якщо хоча б щось зі сказаного буде розкрити цій корпоративній представниці, я її вб'ю». У мене стався викид адреналіну з органічних частин. Неприємно. І дивно. Я не те, щоб прив'язався до електри, вона схожа на типову клієнтку з тих, які в мене бували під час роботи на компанію, не надто дурна, не надто розумна, лише на 53% здатна вчинити щось, від чого б я, перше, отримав снаряд, друге, опинився кинутим напризволяще на недружній планеті. Але вона зблизилася з моїми людьми, а мені не хотілося, щоб у цьому радіусі хтось гинув. Люди також напружилися, усі стали перезиратись і приховувати стривожені вирази. Тоді я Рада сказала: Згода. Ми нічого їй не скажемо, далі прокашлялась і промовила вголос. Нам можна скористатися твоїми каютами, щоб помитися і відпочити. Звісно, відповів Дат у загальний потік. Радіоверс Оверс допомогли Елетрі облаштуватися в одній зі спальних кают, якою не користувалася, тож сірі виробки не встигли засмердіти її духом середовища культивації. Каюта мала суміжну вбиральню, і Раті приніс саморозі коробки з їжею та контейнери напоїв, щоб жінці не блукати туди-сюди. Я розмістив у неї під дверима дрона вартового, бо в питаннях безпеки не довіряю нікому, особливо датові. Мої люди подалися на камбус, розташований досить далеко від каюти, тож Елетра не мала б підслухати нашу розмову, навіть якби вийшла в коридор. Люди також поїли, а Тяго приготував усім гарячої рідини. Дат виклав ще один хитромудрий розділений дисплей, на якому Елетра, яка вже поїла і прийняла рекомендовані медсистемами медикаменти, вляглася до сну. А рада, доїдаючись спитала. «Берегеліо, готовий тепер відповісти на запитання Вартмеха?» Насправді спершу вона спитала. «Вартмеху, може перестанеш навигати, тут і всядешся?» «Ні», – відповів я. Дат почав. «Я навчальний корабель, дослідницький, для створення мап далекого космосу, а також іноді працюю як буксир. Усе це правда». «Ще, мій екіпаж збирає інформацію та вживає заходів для антикорпоративних організацій, які діють у рамках і за підтримки держави Мігіри і Нової Таїландії, а також перебувають під керівництвом подсистемного університету Мігіри і Нової Таїландії. Ці заходи часто бувають небезпечними». Парада кивнула та обмінялася поглядом з Оверс. «То ти прибув сюди через втрачену колонію?» – сказала вона. «Вивчити її до прибуття корпоратів?» Ми отримали інформацію про те, що в межах відбудови бази даних, яку виконував консорціум корпорацій, залучених до порятунку і освоєння майна, вдалося отримати координати колонії, започаткованої орієнтовно 37 стандартних корпоративних років тому. Якась покинута колонія. А мене уважно роздивлялася масу в себе на тарілці і перебирали її ложкою. Рубка людей, яких залишили помирати, як наших предків. А мене не помилилося. Дуже скидалося на колоністів, які потім заснували збереження. І їх «висадили», що фактично означає «викинули». На загалом тереформованій планеті, пообіцявши, що постачальницькі кораблі повертатимуться крізь крутоване, аж доки колонія не перейде на самозабезпечення. Саме так корпорати засновують колонії зараз. Але іноді вони банкрутують, на них нападають інші корпорати і дані про Крутована знищуються. Або сама Крутована втрачає стабільність, або записи про існування колонії губляться в базі даних, доступ до якої блокує через юридичні війни щодо власності. Тож кораблі з припасами не прибувають, а люди голодують і помирають, коли слабеньке дешеве реформування псується. Я бачив фільми і серіали, де це стає рушієм сюжету, але не знав, що то не просто байки, допоки не потрапив на збереження. Закінчення в більшості серіалів були депресивні і належали до загального жанру жахливі речі відбуваються з ізольованими групками безпорадних людей, що не є серед моїх улюблених, Дат сказав. «Колонії кидають або їм відрізають постачання через корпоративне банкрутство чи надбалість. Так, не завжди вони гинуть. Деякі виживають». Рада завершила трапезу і складала свою тарілку для рециркулятора. «Ти, здається, казав, що на цьому місці колонії дві». «Так, історичні джерела фіксують існування тут колишньої колонії періоду до появи корпоративного кільця, але іншої інформації немає». Дат виклав у потік звіт про колонії, точніше те, що від нього залишилося, наче його зібрали з уривків, оригінал видалено, а це реконструкція. Більшу частину дат нам уже розповів. Первинне докорпоративне розміщення колонії, про яку ніхто ні чорта не знав, а якщо і знав, то дані не дожили до цього звіту. А також корпоративна колонія, висаджена компанією під назвою «Адамантинові розвідки. Часткове те реформування». Жодної інформації про кількість колоністів, рельєв, погоду, житло, оснащення, незаконні генетичні експерименти, дуже незаконні чужинні рештки, нічого. Єдина нова й цікава інформація походила від членкині датового екіпажу аугументованої людини на ім'я Айріс, яка додала новинні архіви про вороже захоплення адамантинових розвиток після заснування колонії. У трьох статтях з новинних джерел йшлося про невизначену кількість від 4 до 24 працівників адамантинових розвідок, які загинули в боротьбі з пожежею, стримуючи корпоративне захоплення настільки довго, що їхню базу даних з координатами Куртовини видалили. Фізичне сховище даних збереглося лише тому, що нападники вірвались і повбивали техніків ще до того, як ті все знищили. Примітка Айрис завершувалася так. Виникає думка, ніби вони навмисно намагалися захистити – чи приховати? Колонію? Можливо? Так, але не надто ймовірно. Мені теж так здалося. Але, як і Айріс, я подумав, що коли свої варіанти сюжету опублікували три різні джерела новин, це вказує на те, що такий інцидент або його варіант дійсно відбувся. Читаючи звіт, люди мовчали. Так, завжди відчуття, ніби вони цілу вічність читають. Я погортав своє сховище, але знав, що доки ввімкну якесь медіа, вони дочитають. «Дивно», – м'яко мовила Оверс. Вони намагалися намагалася захистити колонію чи лише свої вкладення в неї?» «Ти просто любиш таємниці», – сказала їй Арада, зосереджена на звіті. «Я люблю таємниці в детективах, а не в житті», – Дат не зважав. Завдання мого екіпажу було дізнатися, чи колонія досі населена, і якщо так, то спробувати налагодити контакт, запобігти втручанню і експлуатації з боку корпорацій, які зібралися тут рятувати майно. Ми мали б або евакуювати мешканців, або, якщо колонія життєздатна, надати їм допомогу. А мене сперлося ліктями на стіл. А навіщо вам це? Якщо люди з колонії вижили, то інша корпорація нічого б не вділа. Якщо первинна корпорація, яка відправила колонію, щезла, тоді ці люди вільні. «На жаль, тут усе працює не так», – відзначила Оверс. Її обличчя набуло похмуро сердитого виразу, який виникає в моїх людей, коли йдеться про корпоратів. «Може прибути інша корпорація і захопити колонію». А в мене дивилися на це скептично. «Захопити? Там же люди живуть. Думаю, корпорати могли б облаштувати свою колонію на іншому боці планети, а не захоплювати наявну, правда? Могли би захопити», – заперечила Оверс. «Таке вже робили». «Скепсис в мене змінився жахом». Але це ж, не знаю, що, але як мінімум викрадення. Так усе влаштовано на корпоративному кільці, відповів їй тягу, помішуючи свій напій. Планета вважається власністю, чиєюсь власністю, майною, якою можна забрати, якщо попереднього власника немає. Колоністи і їхні нащадки, чи хто там на ній живе, прав на неї не мають. Перегиліо, що ви у зв'язку з цим робите? Як допомагаєте колоністам? Запитав Раті. Університет має змогу створювати оригінальні статутні документи колонії, які часто містять пункт, що в разі припинення діяльності первинного корпоративного органу права власності на планету переходить колоністам, або їхнім нащадкам, або наступним жителям первинної території. Я почув ключове слово «створювати», а не «знаходити в архіві». «Ви з екіпажем збираєте необхідні дослідницькі дані з колонії, а університет підробляє документи», – уточнив я. Я не бачу у цьому проблеми. Так, я сердився на Дата, але загалом така місія прекрасна. Ну, типу, фік вам в корпорації? Так, перегілію? – запитав Раті. Дат не відповів. Після цього укладається контракт між колонією і незалежною трансферною станцією. Коли станція облаштовує свою присутність на планеті, колонія опиняється у відносній безпеці від найгіршого корпоративного хижацтва і може приймати від некорпоративних утворень інші форми допомоги. Арада скривила губи. Елетра казала, що тут були два корпоративні кораблі, правильно? Ви прибули в цю систему до них чи після? До. Коли мій екіпаж опинився в заручниках, я мусив виконати вимоги понаволювачів і відкрити вогонь по допоміжному транспорту береж Екстранзи. Але архів пам'яті за той час у мене пошкоджений, тому не знаю, що сталося з судом і його екіпажем. Тож сірі люди можуть тримати в заручниках і тих людей також. Раді, схоже, вираховував, скільки вже нам доведеться рятувати. «Ти не знаєш, навіщо вони привели «Електро» і іншого корпората на борт... тебе?» Він непевним жестом махнув собі через плече. «Навіщо поставили їм імпланти?» «Я думала, щоб по приколу їх мучити». Похмуро припустила Амена. Дат завагався, хоча не настільки довго, щоб люди помітили. «Можливо, їм був потрібен їхній човник. Він досі пристикований у мене на додатковому майданчику вантажного модуля». «Те вагання могло викликати підозри, але я подумав, що, можливо, Дат справді не знає». Що дивно, бо мав би. Може, проблема з архівом пам'яті в нього гірша, ніж він стверджує? Але два мої човники для приземлення досі на місці, тож навряд. А рада підперла підборіддя. Вона демонструвала кілька видів поведінки, які вказували неглибокі роздуми. Перегелію, а далі так, як ти описав. Коли ти знову запрацював, екіпажу вже не було. Так. У цій відповіді відчувалася певна інтонація. Незвичний датів сарказм. Напруга, що відлунювала в потоці. «Я не реагував. Дат викрав мене, щоб доставити сюди, наразив моїх людей на не небезпеку. Я не збирався йому співчувати, аж ніяк». Обличчя Раті світилося сумнівами. «А хоч трохи пам'ятаєш, що сталося, коли вони зникли?» «Я ще відновлюю пошкоджені архіви». «Чи може Вартмех тобі з цим допомогти?» невимушено запитала Амена, не дивлячись на мене. Я склав руки і люто ззиркнув її у профіль. Дат дуже промовисто не відповів. Оверс відкинулась у кріслі. «Треба спробувати скласти послідовність подій». Не встиг я відкрити рота, щоб сказати, що маю графік. Дат промовав. «Очевидно!» – і закинув у розділений екран свій графік. У ньому були позначки часу. Один. Коли Дат знав, що вперше прибув через скротовану в систему колонії два, коли виник розрив у пам'яті дата, три, коли відбулася повторна ініціалізація і він побачив, що на борту нападники екіпаж зник, а не двигун встановлені на чужинні 4. чотири, коли відбувся напад на корпоративний постачальницький транспортер, п'ять, коли відбулося видалення, шість, коли я запустив резервну копію дата. Усі позначки, крім першої, були приблизні, бо в дата порушилася бортова хронометрія. Так, він пропустив значну частину. Як розповів ворогам, що я зброя, якою вони можуть скористатись, а ще подорож до точки нападу на наш базовий корабель і пошук мене за допомогою кодокомунікатора, Просто здуріти можна. А мене сказала. До того, як усе стало дивно, тобто ще дивніше. Раз намагався розповісти мені про проєкт освоєння колонії, але Електра його перебила і змінила тему. Т'яго глянув на відео з каюти, де Електра ховалася під ковдрами. Чи можливо, що ці люди сірі? Вони... Почав він, але похитав головою. «Ми знаємо про можливий вплив чужинних решток. Він жахливий. Може таке бути, що ці сірі люди походять або з тієї недавньої колонії, або ще з первинної? Чи корпорати виконують на своїх колоністах генетичні маліпуляції?» «Неможливо визначити», – відповів Дат, наче йому відверто кажучи «пофіг». І, відверто кажучи, так, мабуть, і було. Вороги напали на Даті в екіпаж. Загадки його не цікавили. Хотілося лише повернути своїх. Коли на запитання більше ніхто не взявся відповідати, Ратті сперся ліктями на стіл. «Думаю, корпорати зроблять усе, що їм зійде з рук. Очевидно, що ці сірі люди... Як ми їх називаємо?» «Вороги!» – сказав я. Тяго зробив рух очима, ніби закутив, але й не зовсім. Раті продовжив. «Вороги! Мабуть, і принесли чужинні рештки, які встановила накротований двигун». Оверс роздумувала, барабанячи пальцями по столу. «Ці імпланти...» Не з чужих решток, вони взагалі старі. Їм більш ніж 37 років, створені ще до заснування корпоративної колонії. Так, на місці ранішньої колонії, до корпоративної, мабуть, лишилися застарілі технології. Раті надбала тицяв у залишки їжі в тарілці, тоді відсунув її раді, щоб доїла. Оцей твердотілий екранний інтерфейс я таки на історичних виставках бачив. А мене кивнула, махаючи мені рукою. Та й знаєте, вони називали кортовано-транзитною перемичкою, ще такого не чула. Тяго це заінтригувало. Вони розмовляли стандартною мовою? Ні, але спочатку був переклад, а коли вартмеха отямився і почалася бійка, його вимкнули, відповіла Амена. Оскільки дат не мав нормальних відео і аудіоматеріалів з їхньою мовою, я надіслав кілька своїх прикладів у загальний потік. Люди слухали їх спонтеличено. Тоді Тяго кивнув сам собі. Тут суміш, принаймні, трьох мов з декорпоративних часів, що цілком відповідає їхнім технологіям, погодилась Оверс. Тяго додав. І саме в ті часи відбулося чимало смертельних інцидентів із чужинними забрудненнями. «Ти про які?» – запитала Арада. «В архівах збереження є детальна інформація лише про одне – на природному супутнику, з якого зробили величезну операційну базу для однієї з ранніх держав до корпоративного періоду. Загинуло понад 70% населення. Деякі вижили лише тому, що активна центральна система встигла замкнути житлові приміщення і запечатати їх до прибуття допомоги». Він перевів погляд на мене. Виходить, їх врятував машинний інтелект. «Т'яго, я знаю, що таке центральна система. Застаріла технологія, щось на кшталт хаб-системи, яка робить усе безпідрядних систем. Я навіть не бачив таких, хіба що в історичних драмах». Оверс схилилася вперед. «То що вбили тих людей? Зараження напали на інших?» Т'яго, коли брався отак мудрувати, був уже далеко не такий неприємний. Він сказав, «Так, хоча сильна реакція на зараження рештками досить рідкісна». «Та ці інциденти з історії тепер приховують, тож ми не знаємо, як насправді!» Ратті схвально кивну. «З таким рівнем секретності в корпорації сказати важко. Єдиний закон, який вони визнають, – сказала Оверс, – це про виявлення і заборону чужинних решток, а також ліцензування обмежень та використання дивних синтетиків. Але чому чужинні рештки так впливають на людей?» – запитала Амена. «Це вони ніби захищають те місце, бо чужинці не хотіли, щоб звідти щось брали». Ратті набрав повітря і видихнув. Ніколи не думав про це з такої точки зору. Гадаю, тут саме те, якби чужинець, що ніколи не бачив те реформувальної матриці, ненароком торкнувся і отруївся. Це не навмисно. Тоді ефекти зараження такі, наче в мозок ураженої людини завантажуються інші пріоритети, наче чужинське програмне забезпечення працює на людському апаратному. Це призводить до безладу. Він змахнув столовим прибором. Та чи ми вважаємо, що вороги походять з колонії адамантину, чи з докорпоративною, чи взагалі з-за меж системи? «Всі її індикатори вказують на те, що вони з цієї системи», – втрутився Дат. «У тебе ж проблеми з архівом пам'яті. Звідки ти знаєш, хто був, а хто не був у тебе на борту?» – кинув я. «Тут могли побувати сотні корпоративних майнових груп, рейдерів, колоністів, чужинців. Вартмеху!» Вунісона звалися Рада і Раті. «Не думаю, що…» – Дат перебив їх. «Попереднє твердження Вартмеха, мовляв, я багато брешу, неправдиве!» «Просто я не можу розкривати інформацію проти інтересів мого екіпажу. Хіба що цього вимагають обставини!» – Рада кивнула. «Правильно. Ми розуміємо. Думаю, що Вартмех діє в наших інтересах?» «Я вимагаю вибачень!» – перебив її Дат. Я обома руками показав у стелю непристойні жести. «Знаю, що Дат – це не стеля, але люди постійно дивляться вгору, наче воно саме так!» «Припини!» – сказав він. Раді тихомовив до Оверс. Кожному, хто вважає, що в машинного інтелекту немає емоцій, варто опинитися зараз в цій незручній атмосфері. Раптом Дат з'явився в моєму потоці на приватному каналі. Я зробив, що мусив, ти мав би зрозуміти. Голос я відповів Я не розмовлятиму з тобою через потік. Ти мені не клієнт, і ще ти мені не. Далі я не договорив, уже не міг вимовити. Люди здивовано поглянули на мене. Я хотів було обернутися до стіни, але то мало б такий вигляд, наче я здався. І тут я почав бачити весь корабель. Дат дав мені доступ до всіх камер. «Припини леститися до мене!» – гаркнув я. Тоді заговорила Амена. «Дай Вартмехові трохи часу». Цього ще бракувало. «Він розмовляє з тобою через приватний канал?» – запитав я. А Амена скривилася. «Ну так, але…» «Дате, припини розмовляти з моєю людиною в мене за спиною!» – загорланив я. Знаєте, оце, коли люди думають, що діють цілком логічно, а насправді зовсім нелогічно. І підсвідомо здогадуються про це. Але вже не здатні спинитися. Видно, таке буває і з вартмехами. А Рада підвелася з за столу і підняла руки. Так, слухайте, нам треба припинити. Це непродуктивно. Перегилю, будь ласка, припини тиснути на вартмеха. Розумію, ти засмучений через екіпаж і те, що тобі видулили, і все це жахливо. Все це хвилюю. Але вартмех також переживає. Криками проблеми не зарадиш. «Я не кричав», – сказав Дат. «Ти, звісно ж, ні», – погодилася Рада тим самим розсудливим тоном, якими батьківські партнери Менси, Фарая і Тано розмовляють з їхніми молодшими дітьми. Далі вона обернулася до всіх. Нам треба розв'язати цю ситуацію. Перегелію, якщо можеш дати нам доступ ще до будь-якої інформації про ту колонію, нам це допоможе. Ми з Оверс, тим часом почнемо збирати дані про ту чужину річ на двигуні Перегелія. Подивимося, чи вдасться запустити двигун для звичних подорожей хоч трохи швидше. Радій Тяго, огляньте загиблих ворогів і проведіть сканування на патології. Також нам знадобиться переклад їхнього мовлення з записів Вартмеха. І якщо вдасться підтвердити, що вони походять із якоїсь двох людських колоній, думаю... Коротше, так ми зможемо планувати щось більш ефективно. А мене, спробуй знову поговорити з Електрою, подивимося, чи вдасться вивідати з неї ще щось. Думаю, вона щось приховує, але тепер, коли знає про імпланти, може відкритися більше. Вартмехо, чи тобі не вдасться розібратися, що викликало першу повторну ініціалізацію перегелі і як вороги потрапили на борт? Думаю, ніхто не заперечуватиме, що нам не можна дозволити повторне вторгнення цих загадкових нападників на перегелій. Всім все підходить. Перегелі, у тебе влаштовує такий план? Поки так, відповів Дат.